33-cü məzmur Ey salihlər, Rəbbimi mədhedin. Ürəyi düz olanlara həmd yaraşır. Lir çalın, Rəbbə şükr edin. On cənglə onu tərənnüm edin. Ona yeni bir nəğmə oxuyun. çalın. Çünki Rəbbim sözü haqqdır. Hər işini sədaqətlə aparır. Rəbb salihliyi və ədaləti sevir, yerüzü onun məhəbbəti ilə dolur. Göylər Rəbbin sözü ilə, səma cisimləri onun hökmü ilə yarandı. Dənizin sularını bir yerə yığdı, dərin suları ambarlarda saxladı. Qoy, bütün dünya Rəbbdən qorxsun, bütün yerüzünün əhalisi onu şərəfləndirsin." Çünki nə söylədi, mövcud oldu, nə əmr etdi, quruldu. Rəbb millətlərin məsləhətini puç edər, xalqların məqsədini heç edər. Lakin rəbbim məsləhəti əbədi olar. Ürəyinin məqsədi nəsillər ötsə də qalar. Nə bəxtiyardır o millət ki, Allahı Rəbbdir. O xalq ki, Rəbb onu irs olaraq seçmişdir. Rəb göylərdən baxır, Bütün bəşər evladlarını görür, Taxtında oturduğu yerdən Bütün dünya əhalisini görür. Odur, hər bir insanın ürəyini yaradan, Əməllərini anlayan. Qoşunun çoxluğu ilə heç bir patişah qurtulmaz, Qolunun gücü ilə heç bir cəngavər zəfər çalmaz, Qələbə üçün at boş şeydir. Qüvvətinin çoxluğu ilə bir kimsə xilas olmaz. Rəbbin gözü ondan qorxanlara, onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar. İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın, qıtlıqda belə onlar sağ qalsın. Könlümüz Rəbbin yolunu gözlər, odur köməkimiz və sipərimiz. Bizim qəlbimiz onda sevinç tapır. Müqəddəs isminə arxalanmışıq, ya Rəb! Ümidimizi sənə bağlamışıq, məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin!